До цього негайно включився весь жіночий актив. Створилось одразу дві партії. Одна за Мотрею, друга за Веліткою. Бій розгорівся. Чоловіки лише під'юджували та надривали з реготу животи, але до бійки не втручалися. Лише Іван Гуцапанок та ще двоє-троє лицарських душ не змогли встояти безчинно. Вони топчували сюди туди, Забігали з усіх боків довкола воюючих, кричали, а найбільше перешкоджали. Незабаром Мотрій потекла з носа юха. Хустка зовсім злетіла, волосся нагадувала копецю сіна під час буревію, але вона боролася завзято, хоча більша величина партія явно перемагала. І якось так сталося, що Іван Гуца попав у саму гущу події, спотекнувся за якусь бабу, Полетів шкереберть, і за одну мить на ньому височилася ціла купа жінок, так, що йому нічого не залишилося іншого, як на ціле горло, ніби його різали вирішати. «От, панок, от так, панок!» – викрикували знатопу сміхуни. Бачучи таке, Матвій лише сплюнув, він терпіти не міг ото чортового баб'я, і відійшов на бік. За ним пішло кілька інших – Ілисей, Мартин, Качук, Харитон. «Хай чубляться, а ми ходімо до банку, на Шенківці списки робити», – казав Матвій. За колотнечею та за пітьмою, бо вже вечоріло, баби зовсім не запримітили відходу головарів. А коли партія Мотрі була остаточно переможена, та коли на полі бою залишились тільки пошматовані хустки і тощо, і шановні тітки голосно сякали червоним, а панок вирівнював свої потурбовані кості, той час – ні одного з поважніших чоловіків не було більше на місці. До того ж ще спокоєм вибіг той самий тоненький панок, що розмовляв з Матвієм, і заявив, що як ті не розійдуться геть до чортової матері, то він прикаже випустити на них гончих собак. І це вплинуло досить переконливо. Оглянувшись сюди й туди і побачивши, що навкруги вже нікого з тих головарів Мотря знов заверещала і ще більше затурбувалася. «А, дивись мені його!» Повтікали резюнні їх матері. І Мершій посукала короткими ногами, плутаючись у довгій спідниці в напрямку шинківців. За нею подалася і вся її гвардія, що прийшла сюди здебільша отак от собі на людей подивитися. Іван Гуца, кляпаючи задріпаними крилами свого фраку, що сягали йому сливе до п'ят, і собі пошкандибав за ними. Починав накрапати дрібний дощ. Списки складали сливе до півночі. Будинок кооперативного банку не зміщав таку спусту народу, тому всі, що прийшли пізніше, опинилися за порогом і мусили киснути під дощем. Між тими була розумієця, також і Мотря Нестериха. Вона і тут пробувала домагатися свого права і бунтувати, але інші одразу заявили, що як ви, бабу, не втихомиритесь, тоді станете по мармузі і підете собі до повітря лихої. Після того нічого іншого не лишалося, як заціпити писок і, шморгаючи носом, тихо хлипати собі в кулак. Вони хіба знають оті камлі, оті-оті прокляті, що тебе болить, а звідки їм це знати? Віддалася за отого чортового горбуна, смердів-смердів, херляв-херляв, ночами спати не давав, а діти сипались. А тепер, а тепер ось маєш, він там зогнив, а ти тут мучся з його дітьми, пухни з ними з голоду, Краще якось якусь ту півдесятину набути». Але хіба тут допнешся за тими багатіями та тими чоловічиськами, що тебе, бідну бабу, ані не пустять нікуди, ані ходу тобі не дадуть? Клунчину, думаю, продати, та ялівку, та яблук пару десятків пудів. То, може, воно і щось вийшло б? Воно то і без клунчини біда. Щось там збере з поля, і де його ту мізерію зложити? А скільки намучились, поки її будали. Плечі облазили, як носила з бущенщини крокви, та лати та балки. Усе то на плечах моїх. Ой, видно, та баба хоче дістати по пиці, зазначує котрийсь там спереді, з намагою повертаючи назад голову. Чи вам, тітко, часом Бог дасть не заціпить, додає інший. Ага, заціпить, було її останнім протестом. До півночі чекала і рюмсала собі під ніс, але зовсім мовчки. А вписали її на півдесятину десь уже всередині списку. Чого вона й не знала, але додому вона не йшла, все не вірила. А що, як візьмуть та одурять дурну бабу? Ні, вона вже краще постоїть та помокне та припильнує.